МОРИС ЛЕБЛАН Арсен Люпен Шляхетный грабежник ЧОРНА перелина. Сильний дзвін дзвіночка розбудив консьєршку будинку номер 9 по вулиці Ош. Вона з бурчанням смикнула за мотузку і завважила. Мені здавалося, всі повернулися, бо вже третя, не менше. Може, прийшли по доктора, пробурчав її чоловік. І справді, чийсь голос мовив. Доктор Арель, на якому поверсі? На четвертому – ліворуч, але в нічний час турбувати його не дозволено. Доведеться все-таки потревожити пана доктора. Невідомий увійшов у вестибюль. Піднявся на другий, потім на третій поверх. І навіть не затримавшись на сходовій кліті біля дверей мосія Ареля, дістався шостого поверху. Тут він випробував два ключі. Першим відчинив замок, другим – засувку. «Чудово!» – прошепотів. «Усе значно спрощується» але перш ніж узятися за справу, потрібно забезпечити відступ. Так, за логікою речей, якийсь час треба було мені, щоб зателефонувати до доктора, котрий, мама не прогнати. Ще рано. Трохи терпіння. Десять хвилин по тому він спустився вниз і постукав у віконечко придворницької, лаючись на доктора. Незнайомцю відкрили, і він, виходячи, герукнув дверима. Однак двері не зачинилися. Пан спритно вставив залізяку в наличник замка, щоб язичок не ввійшов усередину. Потім він безшумно увійшов знову, але його вже не помітили консьєржі. Відступ на випадок тривоги було забезпечено. І ось незнайомець знову на шостому поверсі. У передпокої, при світлі електричного ліхтарика, він зняв пальто, капелюха і поклав їх на стілець. Сів на інший і натягнув на черевики товсті повстяні капці. Ова! Готово. І як легко пройшло. Цікаво все-таки, чому основна маса людей нехтоє таким приємним ремеслом грабіжника. Якщо в тебе є бодай гран сміливості та розрахунку, то нема нічого кращого. Вельми спокійне ремесло. Гідне будь-якої глави сімейства. Мабуть, навіть занадто легке, тож із часом це навіть набридає. Він розгорнув докладний план квартири. Спочатку треба зорієнтуватись. Ось тут я бачу прямокутник, це передпокій, де я перебуваю. З боку вулиці вітальня, будуар та їдальня. Тут марна трата часу, смак у графині здається поганий, жодної вартісної цяцьки. Значить, йдемо прямо до мети. А, ось план коридору, який веде у кімнату. За три метри я маю виявити у стіні двері одежної шафи, притуленої до спальні графині. Він звернув свій план, погасив ліхтар і пішов коридором, відраховуючи відстань. Один метр, два, три метри, ось і двері. Як усе вдало складається. Боже світе! Проста засувка. Маленька клямка відокремлює мене від спальні. Та до того ж мені відомо, що ця засувка на висоті 1 метр 43 сантиметри від підлоги. Досить трохи надрізати, і ми її позбудемося. Він дістав з кишені потрібні інструменти і застиг. Ану ж засувку випадково не закрили. Треба перевірити. Гірше не буде. Він повернув ручку. Двері відчинилися. Молочина люпене. Тобі відверто щастить. Що ще потрібно? Тобі відомо розташування приміщень, які ти збираєшся потрапити. Ти знаєш, в якому місці графиня ховає чорну перлину. Отже, для того, щоб перлина стала твоєю, треба просто бути тихішим за саму тишу і темнішим за нічну темряву. Арсен Люпен проморудився щонайменше з півгодини, відчиняючи наступні двері, що виходили у спальню. Але робив це так обережно, що графиню, навіть якщо б вона не спала, не потревожив би жоден незвичний звук. Він тримався позначеного у плані маршруту, тож йому залишалося тільки обігнути шезлонг, Потім підібратися до крісла і далі до нічного столика поруч з ліжком. На столі шабатурка для поштового паперу, а в цій шабатурці любісінько лежить чорна перлина. Він ліг на килим і поповз, огинаючи шезлонг, але раптом завмер, намагаючись стримати серцебиття. Він не відчував жодного страху, але ніяк не міг упоратися з нервовим збудженням, викликаним мертвою тишею. Арсена це дивувало, адже, що не кажи, а йому доводилося переживати і не такі хвилюючі моменти, причому без будь-яких емоцій. Жодна небезпека йому не загрожувала. То чому ж серце билося, ніби скажений дзвін? Може, на нього подіяла ця спляча жінка? Це життя, що б'ється поруч із його життям. Люпен прислухався і, здавалося, розрізнив ритм дихання. Це заспокоїло його, як присутність друга. Він намацав крісло. Потім непомітно короткими ривками поповзом підсунувся до столика, витягнутою рукою, ніж в темряві. Нарешті він намацав ніжку стола. Чудово. Залишилося тільки підвестися, взяти перлину і піти. Слава Богу. А то ж серце, як переляканий звір, знову забилося в грудях. Та ще й так сильно, що, мабуть, могло розбудити графиню. Неймовірним зусиллям волі Люпен стримав серце биття. Але тієї миті, коли він зібрався підвестися, його ліва рука зачепила предмет, що лежав на килимі, і він одразу зрозумів, що це свічник, якого хтось перекинув. Поруч лежала ще одна штучка маленький дорожній годинник у шкіряному покрівці. Що це? Що сталося? Він не міг зрозуміти підсвічник, годинник, чому вони опинилися не на своєму звичному місці? О. Що ж сталося в цій непроглядній пітьмі? І раптом від несподіванки у нього вирвався крик. Він доторкнувся до дивної, просто немислимої речі. Ну, ні, ні. Від жаху в нього запаморочилося у голові. Минуло 20-30 секунд. Він не ворушився, його скував страх. Піт стікав скронями, а в кінчиках пальців зберігалося відчуття викликане дотиком. Зібравши всі сили, він знову простягнув руку. Пальці вдруге доторкнулися до того дивного, немислимого, чого він торкнувся раніше. Арсен обмацав це щось, змусив руку обмацувати і зрозумів. То було волосся, обличчя. І обличчя холодне, майже крижане. Хоч у якому жахливому вигляді постала реальність, така людина, як Арсен Люпен – Спроможно опонувати ситуацію, ледь усвідомивши її. Він миттєво увімкнув ліхтар. Перед ним у калюжі крові лежала жінка. Шия її і плечі були понівечені страшними ранами. Люпен нахилився і оглянув тіло. Жінка була мертва. «Мертва! Мертва!» Повторював він із жахом, розглядаючи її обличчя. Склані очі і перекрилені вуста. Посиніли тіло в крові яка залила килим і вже застигла на ньому густою чорною плямою. Піднявшись, він повернув вимикач. Кімната наповнилася світлом. І тільки тоді стало видно сліди від боротьби. Ліжко було розкидане. Ковдри простирадла зірвані. На підлозі валялися свічник і годинник. Стрілки показували 20 хвилин на 12. Трохи подалі лежав перекинутий стілець. І всюди кров. Калюжі крові. А чорна перлина, прошепотів Арсен. Шабатурка для поштового паперу залишалася на своєму місці. Він швидко її розкрив. У ній лежав футляр. Він був порожній. Бісова челять, вилився Люпен. Занадто рано ти святкував перемогу, друже Арсене. Графиня вбита. Чорна перлина зникла. Ситуація гірше не можна. Час рвати кіхті, інакше великих ускладнень не минути. Та він з місця не зрушив. Рвати кіхті? Будь-який інший, напевно, зробив би саме так. А що Арсен Люпен? Можливо, він придумає щось краще. Ну бо почнемо все по порядку. Зрештою, сумління твоє чисте. Припустимо, що ти комісар поліції повинен провести розслідування. Так, але для цього в голові повинна бути повна ясність. А у мене мізки шкереберть. І він упав у крісло, стиснувши кулачками палаючий лоб. Жодна з подій, що трапилася за останній час, не викликала такого пекучого інтересу, як убивство на вулиці Ош. І я, зрозуміло, не став би розповідати цю історію, якби не постала вона в зовсім іншому світлі через втручання Арсена Люпена. Про його причетність до справи мало хто підозрював. У всякому разі ніхто не знав нічого до кінця про цю незвичайну історію. Ну хто ж не пам'ятає, хто не зустрічав у Болонському лісі колишню співачку Леонтіну Зальті, дружину, а потім вдову графа Деандіо, яка 20 років тому засліплювала Париж своєю розкішю. Зальті – графиню Деандіо, котра ставилася в усій Європі діамантами і перлами. Говорили, що в неї на шиї капітал кількох банківських компаній і австралійських золотодобувних фірм. Знамениті ювеліри виконували замовлення Зальті, як колись замовлення королев і королів. І хто не пам'ятає про катастрофу, під час якої загинули всі ці багатства? Банки та золоті копальні – все пішло в непам'ять. Від чудової колекції, розпроданої на аукціоні, не залишилося нічого, крім знаменитої чорної перлини. Чорна перлина. Ціле багатство, якби графиня захотіла розлучитися з нею. Вона не бажала. Воліла урізати свої витрати, жити у скромній квартирі з компаньонкою, куховаркою і слугою. Але безцінний скарб не продала. На це була особлива причина, і графиня не приховувала цього. Чорна перлина – подарунок імператора. І, майже звівшись ні на що, власниця скарбу – преречена на найжалюгідніше існування, залишалася відданої своїй супутниці кращих часів. «Поки жива?» – казала вона. «Я з нею не розлучуся». Увесь день з ранку до вечора вона носила перлину на шиї. На ніч прибирала її в затишну місцинку, про яку ніхто не знав. Усі ці факти, викладені в газетах, тільки розпалювали цікавість. І дивна, але цілком зрозуміла для тих, хто знає розгадку, річ – Арешт передбачуваного вбивці ще сильніше заплутав справу і підігрів пристрасті. За день газети виклали цю новину так. Стало відомо про арешт Віктора Данегра, слуги графині Деандіо. Зібрані проти нього докази – нищівні. На люстриновому рукаві його лівреї, яку шеф поліції пан Дюдої знайшов у мансарді Данегра між пружинною сіткою і матрацом, виявлені плями крові. Крім того, на камізельці бракувало обтягнутого тканиною Гудзика. Але тільки почався обшук, Гудзик цей дістали з підліжка жертви. Можливо, після вечері Данегар, замість піднятися в мансарду, прослизнув у одежну кімнату і крізь засклані двері побачив, як графиня ховає чорну перлину. Слід зазначити, що наразі не виявлено жодного доказу, котрий підтверджує це припущення. Хай там як, залишається неясною ще одна обставина. О сьомій ранку Данегар заходив у тютюновий кіоск на бульварі Курсель. Це засвідчили консьєржка, а потім і продавчиня. З іншого боку, кухарка-графині та її компаньонка, спальні яких розташовані в кінці коридору, стверджують, що коли вони встали о восьмій годині ранку, двері перед покою і двері кухні були замкнені на два оберти. Обидві жінки, які прослужили у графині два десятки років, поза всякою підозрою. Виникає питання, як Данегер вийшов із квартири. Може, він зробив для себе інший ключ? Розслідування має роз'яснити ці суперечливі факти. Але воно абсолютно нічого не роз'яснило. Навіть навпаки. Виявилося, що Віктор Данегер був небезпечним рецидивістом, алкоголіком і розпусником, для якого удар ножем був справою звичною. Але в міру розслідування справді з'являлося дедалі більше темних плям і непояснених протиріч. Насамперед, якась мадемуазель де сен кузина та єдина спадкоємиця жертви, повідомила, що за місяць до смерті в одному з листів графиня сповістила їй, куди ховає чорну перлину. Наступного дня, по тому, як лист надійшов, мадемуазель де сен виявила, що він зник. Хто вкрав його? Своєю чергою консьєржі розповіли, що відчиняли двері якійсь людині, котра піднялася до лікаря Ареля. Розпитали доктора. До нього ніхто не дзвонив. То хто ж це був? Спільник? Преса і громадськість пристали на версію, що охоплює спільника. Старий Ганімар, головний інспектор, обстоює саме її. І не без підстав. «Тут уплутаний люпен», – говорив він слідчому. «О», – заперечував той. «Всюди вам уважається цей люпен!» «Він мені уважається всюди, бо він всюди є!» Зізнайтеся краще, що він спливає перед вашим поглядом щоразу, коли вам щось не зовсім ясно. Ну а в даному випадку зверніть увагу. Злочин було скоєно об 11.20 вечора, як підтверджує годинник, а до нічного візиту, що його згадують консьєржі, дійшло лише о 3 годині ранку. Служителі правосуддя часто відступають перед обличчям переконливих фактів, які змушують їх підганяти події під первинну версію. Жалюгідне минуле Віктора Данегра, рецидивіста, п'яниці і розпусника, вплинуло на слідчого. І хоча не виявилося жодного нового факту, що підтверджував би два-три докази, виявлені спочатку, він залишився непохитний і закрив слідство. За кілька тижнів почався судовий розгляд. Він був плутаним і занудним. Голова вів його безпристрасно. Прокурор виступив непереконливо. У таких умовах в адвоката Данегера виникла перевага. Він указав на недоробки і бездоказовість звинувачення. Жодного речового доказу не існувало. Хто зробив ключ? Той необхідний ключ, без якого Данегер, ідучи, не зміг би замкнути на два оберти двері в квартирі. Хто бачив цей ключ? І куди він подівся? Хто бачив ножа вбивці? Та що з ним сталося? У всякому разі, закінчив свою промову адвокат, треба довести, що вбив графиню саме мій підзахисний. Доведіть, що злодій і вбивця – це не той таємничий відвідувач, який проник у будинок годині о третій ранку. На годиннику була одинадцята, скажете ви. Ну і що? Хіба не можна перевести стрілки годинника на той час, який потрібен? Віктора Данегра виправдали. Схудлий і пригнічений піврічним перебуванням у камері, він вийшов з в'язниці у п'ятницю, на заході дня. Слідство, одиночне ув'язнення, судовий розгляд, виступи присяжних – усе це завдало йому хворобливого страху. Ночами його мучили жахливі кошмари. Снився ешафот. Він тремтів від лихоманки і боязні. Назвавшись Анатолем Дюфуром, він винайняв якусь цюбку на одному з пагорбів Монмартра. Жив випадковими заробітками, працюючи то тут, то там. Жалюгідне існування. Тричі його договоряли різні господарі. Тричі дізнавалися і давали копняка. Найчастіше Данегер помічав, чи це тільки здавалося, що за ним стежать якісь люди, напевно поліціянти, і не сумнівався, що вони хочуть підлаштувати йому пастку. І він заздалегідь відчував вагу грубої руки, що схопила його за комір. Якось увечері, коли Данегар перекушував у трактирчикові неподалік від будинку, хтось сів навпроти нього. Це був чоловік років сорока, одягнений у чорний сюртук сумнівної чистоти. Він замовив суп, овочі та літер вина. Доївши свій суп, чоловік перевів погляд на Данегра і довго дивився на нього. Данегар пополотнів. Ця людина, напевно, з тих, хто стежив за ним в останні тижні. Що йому від нього треба? Данегр спробував встати, але не зміг. Ноги у нього тремтіли. Чоловік налив собі склянку вина і наповнив склянку Данегра. Цокнемося, приятелю. А вже, ж, а вже ж? Пробурмотів Віктор. Ваше здоров'я, приятелю. Ваше здоров'я, Віктора Данегра. Той підскочив. Я я та ні, присягаюся вам. У чому ви присягаєтеся? Що ви це не ви «Ви не слуга графині?» «Який слуга? Мене звуть Дюфур. Запитайте господаря». «Дюфур Анатоль. Так, для господаря. Але Данегар для правосуддя. Віктора Данегар». «Неправда. Н Ні. Вас обдурили». Незнайомець дістав з кишені візитку і простягнув її йому. Віктор прочитав. Грімодан, Колишній інспектор поліції. Таємний розшук». Віктор затримтів. «Ви з поліції?» «Тепер ні, але моє ремесло мені подобалося, і я займаюся цим далі. На значно вигіднішій основі. Час від часу вишукую золотоносні справи, такі як ваша». «Моя?» «А тож ж ваша. Ця справа дуже прибуткова, якщо, звичайно, ви погодитеся бути, бодай, на дрібку поступливішим». «А якщо не погоджуся?» «Доведеться». Ви опинилися у ситуації, в якій ні у чому не зможете мені відмовити. Страх непомітно підкрадався до Віктора. У чому ж справа? Кажіть. Добре, відповів його співрозмовник. На цьому скінчимо. Коротко скажу таке. Мене прислала мадемуазель де Сенклев. Сенклев? Спадкоємеця графині де Андію. То й що? А от що. Мадемозель Десенклев доручила мені зажадати у вас чорну перлину. Чорну перлину? Ту, що ви вкрали. Але у мене її нема. Є. Якби вона була у мене, це означало б, що я вбивця. Ви і є вбивця. Данегар силовано хихикнув. На щастя, найдорожчий мосьє. Суд присяжних був іншої думки. Усі засідателі, ви чуєте, визнали мене невинним. «А коли совість чиста і двадцять добропорядних людей ставляться з повагою...» Колишній інспектор узяв його за руку. «Не потякайте, приятелю. Слухайте мене дуже уважно і зважте мої слова. Вони того варті. Данегер, за три тижні до злочину ви вкрали на кухні ключ від дверей чорного ходу і замовили такий самий у слюсера Утара на вулиці Оберкан, 244». «Неправда, ні». Пробурчав Віктор. Ніхто цього ключа не бачив. Його нема. Ось він. Помовчавши, Гримодан продовжував. Ви убили графиню ножем із закільцьованого металом ручкою. Його ви купили на ринку на площі Республіки, того ж дня, коли замовляли ключа. Лезоножа на кінці трикутне, і в ньому зроблено борозенку. Брехня це все. Ви кажете так задля красного слівця. Ножа ніхто не бачив. Ось він. Віктор Данегер сахнувся. Колишній інспектор правив далі. Усередині є бурі плями. Чи треба вам пояснювати їхнє походження? Ну і що з того? У вас є ключ та ніж. Хто доведе, що вони мої? Насамперед, слюсар. А потім службовець, у якого ви купили ніж. Я вже освіжив їх пам'ять, і вони неодмінно впізнають вас, коли побачать. Він говорив сухо і жорстко, з жахливою чіткістю. Данегра тресло від страху. Ні слідчий, ні голова суду, ні помічник прокурора не піймає його так вправно, не зглибивши так ґрунтовно речі, які сам він тепер не надто чітко собі уявляв. Утім, він знову спробував прикинутися спокійним. Ну, якщо це все, ваші докази, у мене залишилося ось ще скоївши злочин, вийшли тим самим шляхом. Але посеред вбиральні ви, раптом охоплені страхом, змушені були спертися рукою об стіну, щоб не впасти. «Звідки ви це знаєте?» – затинаючись пробурмотів Віктор. «Нікому не відомо. «Правосуддю – ні. Нікому зі суддівських не могло й на думку спасти, що треба запалити свічку і оглянути стіни. А якби вони зробили це, то побачили б на білому тиньку ледь помітну червону плямку». Хоч і досить чітку, щоб виявити на ній відбиток подушечки вашого великого пальця. Забрудненого кров'ю. Пальця, котрим ви торкнулися до стіни. А вам, напевно, відомо, що в антропометрії це один із основних засобів ідентифікації. Віктор Данегер зблід, Краплі поту стікали у нього з чола. Шаленими очима дивився він на дивну людину, що розповідала про його злочин так, ніби він був невидимим свідком. Убитий данегр опустив голову, знесилившись. Кілька місяців він боровся проти всіх, проти цієї людини теж, а тепер йому здавалося, що нічого вже не вдієш. Якщо я поверну вам перлину, скільки ви мені за неї дасте? Нічогісінько. Як? Ви смієтесь? Я віддам вам річ, яка коштує тисячі, сотні тисяч, а натомість нічого? Гаразд, життя. Нещасний затремтів. Мало неласкавим голосом гримадан докинув. Послухайте, Данегре, жодної цінності ця перлина для вас немає. Ви не зможете її продати. Нащо ж її зберігати? Є перекупники. І однієї чудової днини за будь-яку ціну. Однієї чудової днини буде пізно. Чому? Чому? та тому, що правосуддя займеться вами. І цього разу, озброївшись доказами, які я йому надам, «Ніж, ключ, відбиток вашого пальця, пропали ви, друже!» Віктор обхопив руками голову і задумався. Він відчував, що пропав. Пропав остаточно, і водночас на нього накотилася величезна втома, неймовірна потреба у відпочинку та спокої. «Коли ви хочете її отримати?» – прошепотів він. «Сьогодні увечері до першої ночі. А якщо ні? Якщо ні, я віднесу на пошту лист, в якому мадемуазель де Санклев звинувачує вас, звертаючись до прокурора республіки. Данегар наповнив дві склянки вину і випив їх одна по одній. Опісля, підводячись, мовив: Сплатіть рахунок і ходімо. Мені набридла ця клята справа. Настала ніч. Двоє чоловіків спустилися по вулиці Лепік і пішли уздовж кільця бульварів до площі Зірки. Ішли мовчки. Віктор зовні видавався дуже втомленим, навіть згорбився. У парку Монсо він сказав. Це поруч з будинком. Дідька Лисого, не був ти там. Перед арештом ти побував лише в тютюновій крамниці. Ми на місці, відповів Денегер глухим голосом. Вони пройшли вздовж садової руштавиці і перетнули вулицю, на розі якої стояла тютюнова крамниця. Данегр зупинився за кілька кроків од неї. Ноги у нього тремтіли. Він упав на лавку. Ну, запитав його супутник, це тут? Тут, що ви мені плете. Так, ось тут, перед вами. Переді мною, знаєте що, Данегре, не треба. Повторюю вам, вона тут. Де? Між двома каменюками. Якими? Шукайте. Якими? Перепитав Геремодан. Віктор не відповів. А, прекрасно. Ти вирішив змусити мене чекати, приятелю. Ні. Але я ж помру в злиднях. І тому ти сумніваєшся? Гаразд, я буду великодушний. Скільки тобі треба? На квиток до Америки в каюті другого класу. Домовилися. І купюру в сто франків на перші витрати. Отримаєш дві. Кажи: Порахуйте кругляки праворуч від стоку. Вона там, між 12 і 13 каменем. У канаві? Так, де закінчується тротуар. Грімодан озирнувся. Повз них проїздили трамваї і йшли люди. Ну треба ж, хто б міг подумати. Він розкрив свого складеного ножа і встромив його в щілину між 12 і 13 кругляком. А що, коли її там нема? Якщо ніхто не помітив, як я нахилився і засунув її туди, вона лежить там і досі. Чи може бути таке? Чорна перлина кинута в брудну канаву. І нею міг заволодіти усякий. Чорна перлина. Цілий статок. На якій глибині? Сантиметрів із десять. Грімодан перекопав мокрий пісок. Кінчик леза за щось зачепився. Інспектор пальцями розгріб ямку. Він побачив чорну перлину. Ось, візьми свої 200 франків. Квиток в Америку я тобі прийшлю. Навзавтра «Еко де Франц» опублікувала замітку, яку передрукували всі газети світу. З учорашнього дня знаменита чорна перлина зберігається в Арсена Люпена, який вилучив її у вбивці графині де Андіо. Найближчим часом копії цього дорогоцінного скарбу будуть виставлені в Лондоні, Санкт-Петербурзі, Калькутті, Буенос-Айресі та Нью-Йорку. Арсен Люпен чекає на пропозиції які захочуть зробити йому його кореспонденти. Так було доведено, що за злочин завжди є кара, а чеснота торжествує, кинув Арсен Люпен, виклавши мені все підґрунтя справи. А також те, що під ім'ям Грімодана, колишнього інспектора поліції, ви були обрані проведінням для того, щоб завадити злочинцю скористатися плодами його лиходійства. Саме так. Зізнаюся, це одна з тих пригод, якими я особливо пишаюся. 40 хвилин, що їх я провів у кімнаті графині після того, як переконався, що вона мертва, мабуть, найдивовижніші і найглибші в моєму житті. За 40 хвилин я, потрапивши в украй заплутану ситуацію, зауважив деякі деталі, відновив обставини злочину і дійшов думки, що злочинець не хто інший, як слуга графині. Далі я зрозумів, що заволодіти перлиною можна тільки за умови, що слугу заарештують. І я залишив на місці гудзик від лівреї. Але не можна було допустити, щоб правосуддя виявило неспростовні докази його вини. І я підняв ніж, забутий на килимі. Забрав ключ, залишений у дверях, попередньо замкнувши їх на два оберти. І старші відбитки пальців на тиньку в убиральні. Як на мене, це був спалах думки «Генія». Перебив я його. Генія, якщо хочете. В усякому разі, таке не впало по голову будь-кому. За секунду передбачити два розв'язання проблеми. Арешт і виправдання. Використовувати грандіозний апарат правосуддя для того, щоб заплутати цього хлопця. Обдурити його. Коротше, довести до такого стану, що, звільнившись, він неминуче мав попастися в нехитру пастку, яку я для нього приготував. Нехитру? Скажіть краще, геть невигадливу, адже йому не загрожувала ніяка небезпека. О, ні найменша, бо ж будь-який визвольний присуд ухвалюють остаточно. Бідолаха. Нічого собі, бідолаха. Віктор Данегер. А ви не забули, що він убивця? І вкрай аморально було би залишати йому чорну перлину. Бо ж він живий. Тільки подумайте, Данегер живий. А чорна перлина ваша. Люпен дістав її з потайної кишені свого гаманця, оглянув її, погладив пальцями та поглядом і зітхнув. Якому ж князьку, якому недоумкуватому і гонористому раджі належатиме цей скарб? Якому американському мільярдерові судилося мати мініатюрне диво краси і розкоші, що прикрашало білосніжні плечі Леонтіни Зальті, графині Деандійо?